У новорічному вітальному листі до брата Олексія від 22 грудня 1925 року як і описав, Що там большевики про мене не думають, як би вони не милили очі, а все ж таки мене вони до себе не привернуть. І поки не буде Україна самостійною, дототи зватиму їх злодіями, хрестопродавцями і проситись у них не буду, хоча б прийшлося вмирати на чужині. У 1926 році польська влада. Висадила Голюка на Лемківщину, де у селі Злоцькому він працював на господарстві пароха Івана Качмаря та очолював місцевий кооперативний рух. Співпрацював з президентом УНР в екзилі Андрієм Лівицьким. Як знавець повстанчої війни, наприкінці 1930-х і у 1940-х – 1942-х роках консультував отамана на Поліської січі бульбу Боровця у питаннях партизанської тактики. Подальша доля – Невідомо. Євген Добровольський під час слідства зламався і став зрадником. Працював оперуповноваженим ГПУ. Лише до січня 1923 року сприяв арешту близько 50 повстанців. У 1937 році – репресований. Організатор Деражнянської волості, поручник Звягин у складі кінного відділу Хмари Харченка у листопаді 1921 року взяв участь у другому зимовому поході, під час якого 17 листопада 1921 року загинув. Козак от Орла Козевич заарештований у 1925 році. Начальник штабу Подільської повстанської групи Павло Степанович Коноплянко принаймні до 1924 року жив і працював у Тернополі. Подальша доля невідома. Один з найдовіреніших козаків Отамана Орла, особистий охоронець Антон Король, потрапив до рук чекістів. Був заарештований в період від 14 грудня 1922 року до 25 червня 1923 року. Подальша доля невідома. Григорій Кравченко-Пугач був заарештований у жовтні 1921 року. Внаслідок зради вогня Горбанюка. Але вже в 1922-1923 роках, втікши чи будучи амністованим, він продовжив боротьбу як отаман невеликого загону – 10 козаків, 2 льюіси. Окрім того, він створив і очолив підпільну організацію «Гуляй воля», до складу якої входили не менше ста підпільників із Козятинського, Калинівського та Липовецького повітів. У 1923 році організація була розгромлена. Пугачу з деякими товаришами вдалося перейти кордон. Григорій Кравченко врешті опинився у Франції. Остання звістка про нього – виступ перед паризькими робітниками у 1928 році про страшні репресії в Україні. Отаман Лиходорошенко був твердим до кінця. На початку жовтня 21-го року під час бою в околиці села Рахний Собові, потрапивши в оточення, застрелився. Василь Лісовий продовжував боротьбу принаймні до кінця, 1921 року. Останньою віднайденою вісткою про нього була згадка більшовиків про бій проти відділу Отамана Лісового з червоноармійським загоном коло села Малої Тернівки. Начальника штабу Отамана Голюка Сотника Матвієнка, якого було заарештовано 2 серпня 1923 року, надзвичайна сесія Подільського губерського суду 12 лютого 1924 року засудила до розстрілу. П'ятеро братів-повстанців Паньковецьких з села Вонячина від самого початку були найближчими співробітниками отамана Якова Шепеля. Іван, який час керував загоном у 40 шабель і 40 багнетів, що діяв у районі Вінниці та Літина, і підпорядковувався Якову Шепелю. Харитон у 1921 році командував відділом у 60 козаків, що оперував у районі Хмільника. Як і Гальчевський негативно оцінював роль братів Паньковецьких у повстанському русі. Він називав братів штабовими різниками. Гальчевський зазначав, приклада моральності давав для козаків поручник, у справі Ранги ще треба було дискутувати, Іван Паньковецький, перша особа після Шепеля, злий дух Шепеля. Відчувалося, що Шепель є номінальним отаманом, а всіма справами кермує Іван Паньковецький, пан життя і смерті усього відділу четверо братів, Іван, Харитон,